Я стежив за суддею, який знову сів, майже закрившись стосом справ. Так, так, так. А в чому ж річ? Я перевірив машину, поки Жан-П'єр Рав'єни здав її на брухт. Лампочки у фарах були нові, чудово світили. Бертьє зітхнув. А це означає, озвався, що обидва поліцейські казали правду. Ви ніби на хвилину засумнівалися в цьому? Моя відповідь була явно не така, якою він сподівався. Так, з самого початку. Машина Рав'є вже своє відбігала. І він не пригадує, щоб замінював у фарах лампочки. Його таблан взяли Сітраену вранці, не помітивши несправності. І мені трудно уявити собі, щоб вони лагодили автомобіль, призначений під прес. Який же висновок ви з цього робите, комісари? Я нахилився, щоб попустити шнурки своїх спецчеравиків. Ніякого. Просто задаю собі запитання та й годі. Якщо фари були справні, то не лишається сумніву, що Жерар Блан не засвітив їх навмисне. Цього досить, щоб кинути на нього підозру, примусити повірити в будь-яке пояснення його поведінки. А Тепер візьмімо свідків Жіля Карпо і Катрін Жирар. Згідно з їхньою заявою, зробленою для преси, вони прибули з Африки. Я можу припустити, що і Гюйо вирушив туди, аби перевірити, звідки саме вони прилетіли. Бартє перебив мене. Ви забуваєте, що вони прилетіли з Дакара, з Сенегалу, а Гюйо був у Малі. Звідки ви це знаєте? Суддя з звідки я знаю, що я випростився, що Іво Гюйо літав до Малії. Один однісінький чоловік знав це. Едді Дюваль, стажист Іво Гюйо. Він сам сказав мені під час нашої першої зустрічі. Чи не дивізійний комісар Дарке сповістив по секрету, а? Я не бачив його рук за тунних купою паперів, але уявляв кулаки стиснуті, так? Що нігті п'ялися в долоні. Жили на його обличчі потемнішили, стало видно, як вони пульсують на скронях. Бертія визнав за краще дозволити мені виграти очко. Справді, Дарке, коли Івгіо повернувся, він зустрівся з ним у зв'язку із розслідуванням обставин смерті жара Блана. Я збирався поговорити з вами про це. Слухайте, но, Ландрен вам от отуту відставку, навіть якщо ви не доведете справи до кінця, це вам зовсім не зашкодить. Може, навіть він спроквола підняв повіки, лишаючи фразу незакінченою. Я не хотів допомагати йому. Може, навіть ну, нема потреби продовжувати. Ви розумієте мене з півслова. Залізши рукою у внутрішню кишеню піджака, я дістав цупкий конверт, де була плівка голограми. Відкрив його, не мовивши ні слова, і поклав плівку на стіл перед братьє. Той ухопив знімок і подивився на світло. Що це таке? Я підвівся. Голограма. Так нічого не видно. Треба освітити лазером. І в її. Робив цей знімок в останню хвилину свого життя саме в ту мить, коли безпосередній убивця душив його зашмаргом. Вчора я випадково довідався, що зроблені під певним кутом голограми містять зображення того, що було позаду знімальної установки. Ви тримаєте в руках тривимірне фото вбивці Івагіо. Бартія пильно подивився на мене. Ви бачили зображення? Ні, не встиг. Його руки вчепилися за край плівки, тягнучи в різні боки, але плівка не рвалась. Тоді він схопив ножа для паперу і заходився краєти останню голограму його. Коли скінчив, його кабінет був всіяний клаптиками матового пластику. Я засміявся, дивлячись на його задоволений вираз, і підібрав один з найбільших клаптів. Забув сказати вам одну річ, пане суддя. Таке зображення буває надзвичайно рідко. Один випадок з мільярдів. Я збережу цей сувенір про всяк випадок. Може знадобиться.